بسم الله الرحمن الرحيم وجئنا لله منزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu الف لام م م ر تلك آيات الكتاب waladhi unzila ilayka min rabbika alhaq walakinna aktharna nas la yu'minun alif lam mim ra hizi ni ishara za kitabu na wlioteremshiwa kutoka kwa mula wako mlezi ni haki lakini wengi wa watu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 Yudabbiru l-amra yufassilu l la'allakum bi rabbikum tukinun. Mwenyezi Mungu alieziinua mbingu bila yanguzo mnazoziona, ametawala kwenye ufalme wake na amefanya jua na mwezi ya mtii kila kimoja kinakwenda kwa kiwango maalum anayapanga mambo ان از يضمنوا اشاره اليمطه يقوا نا يقيني يقتا انا مع مولا ونه ملهي هو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل Fi dalika la ayati li kaum ardhi na akaweka homa milima na mito na katika kila matunda akafanya dume na jike hufunika usiku juu ya mchana hakika katika haya zimo ishara kwa watu wanaofikiri wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ نَكَتِكا أَرْضِ فِيمُو في باندي فيلڤيو كاريبِيانا zipo bustani za mizabibu na mimea mingine na mitende yenye kuchipua kwenye shina moja na isiyochipua kwenye kwenye moja, nayo na inatiliwa maji yale yale na tunaifanya baadhi yao bora kuliko mingine katika kula Haki katika hayo zima ishara kwa watu wanaotia mambo akilini wa in ta'jab fa'ajab qawluhum aitha kunna turaban a lafi ika alladhina kafaroo bi fi a'naqihim wa ulaika, ulaika ashabun narihim fiha Na ajabu, zaidi ni huo usemi wao atitukisha kuwa mchanga kweli tutakuwa katika umbo jipya hao ndiyo waliomkufuru Mola wao mlezi. Na hao ndiyo watakuwa na makongo wa shingoni mwao. Na hao ndiyo watu wa motoni, homo watadumu. Wayastajilunaka bis-sayyiati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulat. Wa inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul na wanakuhimiza ulete maovu kabla ya mema aliyakuwa pita kabla yao adhabu za kupigi wa mfano na hakika mula wako mlezi mwenye samaha kwa watu juu ya udhalimu wao na hakika mula wako mlezi ni mkali wa kuadhibu waya qulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun mir rabbih inna ma antum munziru wa likulli husema mbona muujiza kutoka kwa mola wako mlezi Haki wewe ni muonyaji na kila kaumu inawakuongoa Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Surati Ar-Ra'd imeteremka Madina Surati ar ni sura ya Madina na imeitwa Radi kwa kusimuliwa kwamba radi inamsabihi, yaani inamtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu. Na hisabu za aya zake ni 43. Imeanza sura hii kwa kubainisha cheo cha kurani tukufu na kwamba imeteremshwa kwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha ikabainisha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika ulimwengu wote na ikazindua kueleza mambo yalioundwa na yenye manufaa. Kisha ikatoka kubainisha uwezo wake Mwenyezi Mungu wa kuumba, ikaingia kubainishia uwezo wake kurejesha tena na kufufua. Na ujuzi wa Mwenyezi Mungu mtukufu wa kila kitu, na kubainisha kudra yake ya kuadhibu duniani na kwa hivyo yaweza kukisiwa adhabu ya akhera. Kisha sura hii ikaelekeza nadhari zizingatie maajabu ya ulimwengu yaliyozagaa. Baada ya hayo Mwenyezi Mungu mtukufu amezieleza hali za watu katika kupokea kwa uongofulo Qur'an kisha akataja sifa za waumini katika mahusiano yao ya kibina adam, na tabia za makafiri na karaha yao kushikilia kutaka miujiza isiyokuwa hii Qur'an juu ya ubora wake wa cheo na ikataja kejeli zao kwa mtume wao na ikamueleza mtume kuwa mitume wa kabla yake pia walifanywa kejeli na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwenye kusimamia vitu vyote na nafsi zote na kwamba yeye ni mwenye kumlipa kila mtu kwa anastahiki na kwamba Kur'an ndiyo muujiza mkubwa kabisa utakaobaki mpaka siku ya kiyama na kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye anayewapa nguvu mitume wake kwa miujiza itakayo na ikiwa hao washirikina wanakanya utume wa nabii huyu basi Mwenyezi Mungu mwenyewe anashuhudia ukweli wake na yeye ni mwenye kutosheleza kwa hayo Aliflam mimra Hizi ni harufi za kutamkwa zimeanzia baadhi ya sura za Qur'an nazo zinaashiria kuwa huu ni juu ya kuwa ni harufi wanazotumia Waarabu katika maneno yao ya kawaida na harufi hizi zilikuwa zikitamkwa kuwavutia Waarabu wasikilizaza Qur'an wani wale mapagani ya ni washirikina waliabizana wasisikilize hii Qurani ikao wa wakianzia harufi hizi huvutia masikio ya washirikina wakawa wanasikiliza. hakika hizo aya ni ishara tukufu ndio hii Qurani. kitabu cha ishani kubwa walioteremshiwa wewe nabii kwa haki na ukweli kutokana na Mwenyezi Mungu aliyekuumba na kukuteua lakini wengi wa washiriki na waliyakany ya haki si watu wakikubali haki bali wao wanaipinga kwa inda hakika alikiteremshaji kitabu ni Mwenyezi Mungu ambaye ndiye alizinyanyua hizi mbingu mnazoziona zenye nyota zipitazo bila nguzo mnazoziona wala hazijui mtu ila Mwenyezi Mungu ijapokuwa amezifunganisha hizo na ardhi kwa funganisho zisio katika ila kipenda Mwenyezi Mungu na amidhalilisha jua na mwezi chini ya ufalme wake na kwa ajili ya manufaa yenu na jua na mwezi yanazunguka kwa mpango maalum kwa muda ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye Subhanahu anapanga kila kitu katika mbingu na ardhi na anakubainishieni ishara zake za kuumba kwa kutaraji mpate kuamini kwa yeye ni mmoja pekee na Subhanahu Mwenyezi Mungu alitakasika ndiye legu ni ardhi akaidhalilisha ili muweze kutembea juu yake mashariki na magharibi na yeye akajalia katika hii ardhi milima hiyo sima imara na mito ya maji matamu inamiminika na akajalia kwa hayo maji matunda ya kabila mbalimbali yanozaliana na kati ya kabila hizo na mna mbalimbali mengine matamu na mengine makali mengine meupe na mengine meusi ye subhanahu huu funika mchana na usiku na hakika katika huu ulimwengu na ajabu zake zimalama wazi za kuthibitisha uwezo wa Mwenyezi Mungu na umoja wake kwa anafikiria kazingatia Mwenyezi Mungu mtukufu amejalia katika kila mimea na jike ili ipate kupandishika sehemu ya uke kwa chembe ya uzazi zilizoko katika sehemu za ume, na kwa hivyo ndivyo huzalikana namna kwa namna na kwa wingi na hakika ardhi nafsi yake na maajabu ndani yake yipo vipande vilivyokaribiana navyo juu ya hivyo vina udongo mbalimbali. vingine ardhi ya bisi na vingine vya rutuba ijapokuwa ni udongo ule ule ndani yake yapo magustani yaliyojaa ya miti ya misabibu na ndani yake mazao mengine yanafunwa na mitende yenye kuzaa nayo ama dio kusanyikao iko palipali na yote hayo yapokuwa inanyweshwa maji yale yale ya tofaliana kutamwao na hakika katika ajabu hizo zipo dalili wazi za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa mwenye akili ya kufikiria Aya hii tukufu inaonyesha elimu ya ardhi yani geology na elimu ya mazingira ya yani ekoloji na athari yao juu ya sifa za mimea inajulikana katika ilmu kwa rutuba ya ardhi ile tegemea juu ya chebe chembe za madini, zero kwa namna na ukubwa, na maji yanayotoka kwenye mvua na hewa, na vitu vya asili ya uhai kama mimea na vinginevyo ambavyo hupatikana juu ya udongo au ndani yake. Uwapo hivyo kama mamilioni, vidogo vidogo hata havionekani kwa jicho tu. Kwa jumla ukizingatia haya utaona yanaonyesha uwezo wa mumba na busara ya umbaji Kwani ardhi kama chembe wakulima kulima kila shubiri na inajulikana kwa wanazuoni wa sayansi kuwa ukipatikana upungufu katika hivyo vitu vya msingi katika udongo basi udhihirisha upungufu wake katika mimea na kwa hivyo wakulima hujalizia upungufu huu kwa kutia mbolea mbalimbali na hutengeneza hali ya mazingira na haya yana athari zake juu ya mazao ikiwa kwa namna moja au namna mbali Ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye katika mikono yake upo falme wa kila kitu naye ni muweza wa kila kitu. Na hakika mambo ya ushirikina ya dalili hizi ni ajabu. Ikiwa wewe Muhammad utashtajabia jambo basi la ajabu ni hiyo kauli yao wanaposema ya kufa na baada ya kuisha kuwa mchanga tutakuwa haitenda upya. Huu ndiyo mtindo wa wanaokufuru mumba wao. Akili zao zimefungwa na upotofu na marejeo yao ni motoni watakapodumu humo kwani hao ni wenye kukanya, juu ya kuwa mwenye kuweza kuanzisha anaweza kurejesha na huko kupita mpaka upotovu hukunawelekea kutaka teremshia adhabu haraka haraka badala ya kuomba hidayah itawaokoa na wanadhani kwamba Mwenyezi Mungu hawateremshia adhabu duniani akitaka na zimekuisha wapitie adhabu watu mfano wao kwa hayo katika walioteketeza Mwenyezi Mungu kabla yao. Lakini nishani ya Mwenyezi Mungu kusamehe dhulma ya mwenye kutudia karejea kwenye haki na kumteremshia adhabu kali anaendelea na upotovu. Na usema hao wa makafiri muji za mkubwa yani Qurani, hebu naamteremshie mola wake mlezi alama ya nabii wake, Milima, wa kuonekana kama kuiendesha milima akawa Mwenyezi Mungu anaonyesha wazi uhakika wa unabii wa wake katika jambo hili na yeye subhanahu anamwambia hakika wewe ni nabii wa kuwaonya kwamba kuna adhabu mbaya wakiendelea na upotofu wao na kila kaumu wanaye mtume wa kuongoza kwenye haki na muujiza wa kubainisha ujumbe wake si wao lao ni kujibu pinzani na kuleta mfano wake